83. Доктор Шліхтер фон Кенігсвальд наближається до точки рівноваги. «Рак», – сказав Джуліан Касел за обідом, коли я повідав йому, що папа вмирає в муках. «Рак чого?» «Майже всього. Ви, казали, він знепритомнів сьогодні на трибуні?» «Саме так», – сказала Анджела. «Це наркотики подіяли», – зауважив Касел. «Він дійшов такого стану, коли дія ліків і біль урівноважились». Збільшити дозу наркотиків – значить убити його. «А я б краще вбив себе», – пробурмотів Ньют. Він сидів на високому складному стільці, який завжди возив із собою, їдучи гостювати. Стілець був зроблений з алюмінієвих трубок та полотна. «Це краще, ніж підкладати словник, атлас і телефону книгу», – сказав він, розкладаючи стілець. «Капрал Маккей б і вчинив», – сказав Касел. «Призначив свого мажордома спадкоємцем, а потім застрелився». Теж від раку, спитав я. Чесно кажучи, не знаю. Не думаю, що так. Скоріше, він не витримав тягаря своєї ролі. Жорстокість вияла його душу. Але це тільки моє припущення, бо все відбувалось іще до мене. До чого ж у нас веселі розмови, сказала Анжела. Думаю, всі присутні згодяться з тим, що ми живемо в дуже веселий період, сказав Касел. Але ж, сказав я йому, ви маєте чимало причин бути життєрадісним, Зважаючи на те, яким добрим справам ви присвятили себе. Колись у мене була яхта, знаєте? Я не бачу який зв'язок. Володіти яхтою – це теж чимала причина, щоб радіти більше, ніж решта людей. Якщо ви не лікуєте папу, тоді хто? – спитав я. Один із моїх співробітників. Такий собі доктор Шліхтер фон Кеннігсвальд. Німець? Мабуть так. Він 14 років служив у військах СС. Шість із цих років був лікарем у концтаборі Освенцім. Тепер спокутує рихів, домі надії та милосердя в джунглях, чи не так? Так, сказав Касл, і робить великі успіхи. Рятує людей наліво і направо. Це йому зарахується. Так, якщо він і надалі буде просуватись упоряд у такому темпі, працюючи вдень і вночі, кількість людей, яких він врятував, зрівняється з кількістю тих, кого він убив, десь так у році 3010 -му. Так з'явився на сцені ще один член мого карасу, доктор Шліхтер фон Кеннігсвальд.